אה אתה משבח? תן לי לספור בשקט מקס תכניס את הכסף לכיס מה אתה סופר בהמשךו? מקס תן לי לספור בשקט מורש מה אתה מפחד שאני אגנוב אותך? תכף תגיד לי שאתה ישר מורש אני ישר אתה יודע שאני ישר אני ישר כמו פלס מים אתה ישר כמו פלס מים עקום איך אתה מדבר עליי, מוז? שאתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילנבלום. אתה יכול לשאול. אני שאלתי. נו, מה אמרו לך? שאתה גנב. הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב. נכון. אז תספור אם אתה לא מאמין. ספרתי. כמה יצא? חמש עשרה אלף. חמש עשרה אלף, תראה, איך אני? גנב. למה גנב? צריך להיות שש אלף חמש מאות. שיש עשרה אלף חמש מאות? נכון. אתה סברת תור? אני סברתי לוקס. אז מה, אני חייב לך חמש דולר. אלף חמש מאות. אלף, אלף. טוב, תן לעבוד, יש לנו קליינט. אדוני, אתה רוצה דולרים? דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים. לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה. אתה רוצה בריליאנטים? ברליאנטים, ילומים, ילומים. לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת, תודה רבה. בורי, בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני. לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת, תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח. חג מהר, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתכה זהב. לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם. אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה? איפה פה לשכת הסעד? לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדחס? אתה הולך לחצוף את הכביש באמצע הכביש! יש כאן מעבר תעבור במעבר חצויה! כל יום דרסם, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? אה. בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור אה. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום <laughs> אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה... אמרתי לך רמזור ברמזור ימינה אתה תראה בנק אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים-שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אה. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אה. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. אה. מסעדת תנובה. אוקיי. זה לא מסעדה, זה בנק. אוקיי. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר. זה לא שוטר, גדול בזכוכית. וזה מה שם? לשכת הסעד. לשכת הסעד. אנחנו לא מכירים בנק כזה. לא, לא מכירים.